11. fejezet Valamilyen adat érkezik. Igen! Igen! A Pathfinder! A zsúfolt helyiséget taps és éjjelzés árasztotta el. Venkat megveregette egy ismeretlen technikus hátát, plusz pedig a levegőbe boxolt. A rögtözött Pathfinder irányítóközpont már önmagában is kiemelkedő teljesítményt jelentett. Az elmúlt húsz napban a JPL mérnökeinek egy csapata megállás nélkül azon dolgozott, hogy antik számítógépeket rakjon össze, hibás alkatrészeket javítson meg, mindent hálózatba kössön és septében szoftvereket telepítsen, amelyek segítségével a régi rendszerek kommunikálni tudnak a mélyűri hálózattal. A helyiség maga korábban konferenciateremként funkcionált. A JPL-nek nem volt hirtelen rendelkezésre álló szabad terme. A számítógépektől és egyéb felszerelésektől egyébként is zsúfolt szoba most határozottan klausztorformnak érződött a bepréselődött bámézkodók miatt. Az Associated Press egy stábjának tagjai a falnak nyomva próbáltak, sékertelenül nem útban lenni, ahogy megörökítették a nagy pillanatot. A média maradékának be kellett érni az épi figyével és a várakozással a sajtótájékoztatóra. Venkád bruce fordult. A fenébe is, Bruce, most aztán tényleg előhúztál egy nyolatak alapból. Szép munka! Én csak az igazgató vagyok, szerénykedett Bruce. Köszönt meg a srácoknak, akik ezt az egészet összehozták. Meg is fogom, Venkát ragyogott. De először is beszélnem kell az új, legjobb barátommal. Venkát a kommunikációs konzonnál ülő fejhallgatós férfihoz fordult. Hogy hívják új, legjobb barátom? Tim, felelte az, leseméve a szemét a monitorról. Most mi lesz? kérdezte Venkat. Automatikusan elküldtük a visszajelzést, 11 percen belül odaér. Aztán a Pathfinder elkezd az irányított antennás adást, szóval 22 perc múlva hallunk felőle újra. Venkatnak doktorátusa van fizikából, Tim, mondta Bruce. Nem kell elmagyaráznod neki az időt. Tim megvonta a vállát. A menedzserekkel sosem lehet tudni. Mi állt az adásban, amit befogtunk? kérdezte Venkat. Csak az alapok, hardware ellenőrzés. Sok a működésképtelen rendszer, mert azokon a paneleken voltak, amiket hatni eltávolított. Mi van a kamerával? Elvileg működik. Készítettünk vele egy panorámaképet, amit lehetséges. Naplóbejegyzés 97. szól Sikerült! Azt a kurva, sikerült! Az előbb öltöztem be, hogy ránézek a landoló egységre. Az irányított antenna egyenesen a föld felé mutat. A Pathfindernek fogalma sincs, hogy hol van, szóval arról sem lehet fogalma, hol van a föld. Csak is onnan tudhatja, hogy befogott egy jelet. Tudják, hogy életben vagyok. hát nem is tudom, mit mondjak. Hát őrült egy terv volt ez, és valahogy mégis működött. Nem sokára újra beszélni fogok valakivel. Három hónapot töltöttem el a valaha élt legmagányosabb emberként, és ennek most végre vége. Persze lehet, hogy nem tudnak megmenteni, de többé nem leszek egyedül. Végig, amíg a Pint megszerzésén dolgoztam, ezt a pillanatot képzeltem el. Úgy gondoltam, hogy majd fölleugrálok, leugrálok, éjjelzek, talán felpattanok a földről, mert ez az egész átkozott bolygó az ellenségem, de semmi ilyesmit nem csináltam. Amikor visszaértem a lakba, és levettem az eva ruhát, leültem a földre, és sírtam. Hosszú percekig gyerekként bőgtem, aztán enyhési szipogásra váltottam, majd végre nyugalom szállt meg. Jó volt ez a nyugalom. Hirtelen rájöttem. Most, hogy talán életben maradok, óvatosabbnak kell lennem a kínos pillanataim naplózásával. Hogyan tudok naplóbejegyzést törölni? Nem látok rá módot, de erre majd később térek vissza. Most fontosabb dolgom van. Emberekkel kell beszélnem. Venkat vigyorogva lépett fel a pódiumra a JPL sajtószobájában. Fél órája kaptuk meg az irányított antenna jelét, szólt az összegyűlt médiához. Azonnal utasítottuk a Patfinder, t hogy készítsen egy panorámaképet. Remélhetőleg Vátni-nek van valamilyen üzenete a számunkra. Kérdések? Ezek erdeje emelkedett a magasba. Kéti, kezdjük önnel! mutatott Venkat a CNN riporterére. – Köszönöm, reagált a nő. – Tudta kapcsolatot létesíteni a Souljourner roverrel? – Sajnos nem, válaszolt Venkat. A landoló nem tudott kommunikálni vele, direkt kapcsolatot pedig mi nem tudunk létrehozni. – Mi lehet a baj a Sajjournerrel? – Még csak találgatni sem tudok, mondta Venkat. Ennyi marson töltött idő után akármilyen baja lehet. A legjobb tippünk az, hogy vátni bevitte a lakba. A landoló jelei akkor nem tudnák elérni a Sajjörnert a lakponyváján keresztül. Rámutatott egy másik riporterre. Maga ott. Márti leszt, NBC News, mutatkozott be Márti. Hogy fognak kommunikálni vátnivel, ha már minden működik? Ez Vátnitól függ, felelt Mi csak a kamerát tudjuk vezérelni. Vátni írhat jegyzeteket, amiket megmutat a kamerának, de az, hogy mi hogyan válaszolunk, fogósabb kérdés. Miért? kérdezte Márti. Mert csak a kameraplatformmal tudunk dolgozni, az az egyetlen alkatrész. A platform forgatásán keresztül sokféleképpen kommunikálhatunk, de nincs rá módunk, hogy ezeket elmagyarázzuk Vatninak. Neki kell kitalálni valamit, és közölnie velünk. Mi pedig azt szerint cselekszünk majd. Rámutatott a következő riporterre. Tessék! Jill Halbach, BBC, ha figyelembe vesszük a 32 perces válaszidőt, és hogy csak egyforgó forgó platformmal tudnak kommunikálni, ebből szörnyen lassú beszélgetés lesz, nem igaz? De igen, erősítette meg Ránkat. Az Acidalia Planissán jelenleg kora reggel van, itt pasadena pedig hajnali három. Egész olyan leszünk, és ez csak a kezdet. Nem, most nem válaszolok több kérdésre. A panorámakép perceken belül megérkezik, majd informáljuk önöket. Mielőtt bárki bármit reagálhatott volna, Venkat kisietett az oldalaltól, és rohant a hallon át a Pathfinder sebtében összetákolt irányítóközpontjába, ahol áthúrta magát a csődületen a kommunikációs konzolhoz. Van valami, Tim? Abszolút, de inkább ezt a sötét képernyőt bámoljuk, mert az sokkal érdekesebb, mint holmi képek a marsról. Nagy okos! Vettem! Bruce utat tört magának a tömegben. Még néhány másodperc, mondta. Az idő némán telt. Jön valami, szólalt meg Tim. Aha, ez a panorámakép. A feszült csendet megkönnyebbült sóhajuk, valamint folytott beszélgetések váltották fel, ahogy a kép lassan megjelent. Az ősrégi szonda korlátozott csávszélessége miatt csigalassusággal balról-jobbra töltődött be a kép. Marsi felszín, mondta Venkat, ahogy a vonalak kirajzolódtak. Még több felszín. Alak széle, mutatott Bruce a képernyőre. Lak, mosolygott Venkat. Még több lak, még több lak. Az ott egy üzenet? Az ott egy üzenet. Ahogy a kép nőtt, láthatóan vált egy kézzel írt jegyzet, amit egy vékony fémrut tartott a kamera magasságában. Üzenetet kaptunk márktól, jelentette Venkat. A terem megtelt énjenzéssel, aztán gyorsan elhalt. Mi áll benne? kérdezte valaki. Venkat közelebb hajolt a képernyőhöz. Az, hogy ide fogom írni a kérdéseimet, veszitek az adást. És, mondta Bruce, ez az üzenet, vont válasz Venkat. Még egy ezet, mutatott Tim a monitorra, amit a kép egyre nagyobb része töltött be. Venkat ismét odahajolt. Ezen az áll, hogy ha igen, mutassatok ide. Karba tette a kezét. Oké. Tudunk kommunikálni markal, Tim, mutasson az igenre a kamerával. Aztán 10 percenként készítsen újabb képeket, amíg fel nem tesz egy újabb kérdést. Napló 97. szól 2. Igen, mondták, igen. A szalagavató óta nem örülte mennyire egy igennek. Na jó, nyugi, korlátozott mennyiségű papír áll a rendelkezésemre. Ezeket a kártyákat a minták felcímkézésére szánták. Nagyjából 50 van belőlük. Írhatok mindkét oldalukra, és ha kell, újra hasznosíthatom őket a korábbi kérdések lekaparásával. A toll, amivel írok, sokkal tovább fog kitartani, mint a kártyák, úgyhogy a tintával nem lesz problémám. Viszont kénytelen vagyok mindig a lakban írni. Nem tudom, miféle halucinogén szarból készítik ezt a tintát, de biztos vagyok benne, hogy elpárologna a marsi atmoszférában. A kártyák kamera elé függesztéséhez az antenna régi darabjait használom. Van ebben némi irónia. A félóránkénti igen-nem kérdéseknél gyorsabb kommunikációra van szükségünk. A kamera képes 360 fokos fordulatra, antenna alkatrészek pedig bőven akadnak. Ideje csinálni egy ABC-t de nem használhatom az összes betűt a mert a 26 betű és a kérdőkártya összesen 27 kártyát jelentene a landoló körül. Mindegyiknek csak 13 foknyi évszelet jutna, és jó eséllyel még akkor se tudnám, hogy melyik betűre mutat a kamera, ha a GPL-nél tökéletesen irányítanák azt. Úgyhogy ASC2-t kell használnom. Ezzel kezelik a számítógépek a betűket. Minden betűnek van egy numerikus kódja 0 és 255 között. Minden ilyen értéket a hexadecimális számrendszer két számjegye határoz meg, és egy pár hex számjegyjel bármilyen karaktert küldhetnek nekem, beleértve a számokat és az írásjeleket is. Hogy honnan tudom, milyen értékek mely karakterhez tartoznak? Onnan, hogy Johansen laptopja az információ feneketlen kútja. Tudtam, hogy van valahol egy ASC2 táblázata, minden számítógépes trébernek van. Tehát 0 9-ig és A-tól F-ig csinálok kártyákat. Ez 16 kártyát jelent a kamera körül, plusz a kérdőkártya. 17 kártyának darabonként több, mint 21 fok jut. Ezzel már jóval könnyebb dolgozni. Ideje munkához látni. Betűz ASC2-vel 0 fokig 21 fokos közönként. Az én időm szerint 11-től figyelem a kamerát. Ha az üzenetnek vége, álljon vissza ebbe a pozícióba. Utána várj 20 percet képkészítés előtt, hogy meg tudjam írni és ki tudjam tenni a választ. Ismételd meg a folyamatot minden egész órában. Helyzet Nincsenek orvosi problémáim. A lak minden berendezése működik. Háromnegyed adagokat eszem. Sikeresen termést növeztek a lakban megművelt földdel. Megjegyzés. Nem az Éris három legénységének a hibája. Balszerencse. Hogy, hogy élsz? Antennadara felnyársalt, dekompresszió kiütött. Arccal lefelé landoltam, a vér elzárta a sebet. Felébredtem, miután a legénység elment. A biomonitor számítógép tönkrement. A legénység okkal hitte, hogy halott vagyok. Nem az ő hibájuk. Termés! Hosszú történet, extrém botanika. 126 négyzetméter termőföldön krumplit növeztek. Megnöveli az ételellátmányt, de nem elég az ériz négy landolásáig. A marsjárót átalakítottam hosszú utazásra. Elvezetem az ériz négyhez. A kormány műholdakkal figyel? Alufóliás sapka kell. Meg gyorsabb kommunikáció. Így elmegy az egész tetves nap. Ötlet. Hozt ki... Szyrner-t. kint van. Egy méterre éjszakra a landolótól. Ha tudsz vele beszélni, írhatok hex számokat a kerekekre, és tudsz egyszerre hadbájtot küldeni. Szyrner nem reagál. Francba. Egyéb ötlet, gyorsabb kommunikáció kell. Dolgozunk rajta. Föld mindjárt nyugszik, Folytassuk én időm szerint holnap reggel 8 órakor. Mondd meg családnak, jól vagyok. Minden jót a legénységnek. Üzenem Luis parancsnoknak, hogy a diszkó zene gáz. Meg a csőrön pislogott csipás szemével, ahogy próbálta rendszerezni az előtte heverő papírokat. A JPL-beli átmeneti íróasztala csak egy összecsukható asztal volt a társadó hátsó fertájában. Egész nap emberek jöttek, mentek karapnivalóért, de legalább a kávéfőző a közelben volt. Elnézést, jött oda valaki az asztalhoz. Igen, a diétáskóra elfogyott, mondta venkat anélkül, hogy felnézett volna. Nem tudom, mikor töltik fel újra a hűtőt. Igazából azért jöttem, hogy önnel beszéljek, dr. Kapur. Hm? Nézett fel megrázta a fejét. Elnézést, egész éjjelébren voltam, melekortolt a kávéjába. Szóval ki maga? Jack Tereor. mutatkozott be a vékony, sápat Venkatnak. A szoftverfejlesztésen dolgozom. Mit tehetek magáért? Van egy ötletünk a kommunikációra. Csupa fül vagyok? A régi Pathfinder szoftvert vizsgálgattuk, duplikált számítógépeket állítottunk fel a teszteléshez. Ugyanazokat a számítógépeket, amelyeknek a segítségével anno azonosították a problémát, ami majdnem a küldetés végét jelentette. Érdekes történet egyébként, mint kiderült a folyamat folyamatkezelőjében, volt egy fordított prioritás. A lényeged, Jack, szakította félbevenkat. Persze, a helyzet az hogy a Pathfinder-ben van egy OS frissítő eljárás, vagyis bármire meg tudjuk változtatni a szoftverét, amire akarjuk. Mire jó ez nekünk? A Pathfindernek két kommunikációs rendszere van. Egy ahhoz, hogy velünk kommunikáljon, egy pedig ahhoz, hogy a SciJournal-rel. Az utóbbit megváltoztathatjuk, hogy az Eris 3 frekvenciáján sugározzon, és úgy csináljon, mintha a lak jelen lenne. El tudják intézni, hogy a Pathfinder beszéljen Mark mars járójával? Ez rá az egyetlen lehetőség. A lakrádiója halott, de a marsjárónak megvan a kommunikációs felszerelése, hogy kapcsolatban lépjen a lakkal és a másik marsjáróval. A gond az új rendszer beüzemelésével az, hogy mindkét végén a megfelelő szoftvernek kell futnia. A Pathfinder tudjuk innen frissíteni, de a marsjárót nem. Tehát, kezdte Benkat. Meg tudják oldani, hogy a patfinder kommunikáljon a marsjáróval, de azt nem, hogy a marsjáró odafigyeljen rá, hogy válaszoljon neki. Igen. Az lenne az ideális, ha az üzenetünk megjelenne a marsjáró képernyőjén. Amit pedig Vatni gépel, az visszajutna hozzánk. Ehhez viszont frissíteni kell a jármű szoftverét. Venkat felsóhajtott. Ha ezt nem tudjuk megtenni, mi értelme ennek a beszélgetésnek? Jack elvigyorodott. Mi nem tudjuk megtenni, de várni igen. Csak elküldjük neki az adatokat, és majd ő maga telepíti a frissítést. Ennyi adatról van szó. A srácok most dolgoznak a marsjáló szoftveren. A fájt legalább 20 mega lesz. A betűzéssel nagyjából 4 másodpercenként egy bájtot tudunk küldeni várni nek, szóval három évnyi folyamatos sugárzással tudnák eljuttatni hozzá a fájt. Ez nyilván túl sok. De gondolom, azért beszél velem, mert van megoldás, kérdezte Vánkat, ellenállva a kísértésnek, hogy üvöltsön. Hát persze, ragyogott Jack. A szoftverfejlesztők ravasz kis rohadékok, ha adatkezelésről van szó. Világosítson fel, mondta Vánkat. Itt jön a ravasság, szólt Jack, akár egy összeesküvő. A mars járó jelenleg Bytonként elemzi a jelet, majd azonosítja a konkrét üzenetet, amit a laktól kap. Így a természetes rádióhullámok nem zavarják a folyamatot. Ha a bájtok nem helyesek, a marsjáró nem foglalkozik velük. Jó, és? Ez azt jelenti, hogy a báziskódban van egy pont, ami az elemzett bájtokat tartalmazza. Beilleszthetünk oda egy aprócska kódot, csak húsz utasítást, hogy ezeket a bájtokat naplózza ki a rendszer, mielőtt ellenőrzi az érvényességüket. Ez ígéretesen hangzik, mondta Venkát. Az is?! Kiáltott izgatottan Jack. Először is frissítjük a Pathfinder-t, hogy kommunikálni tudjon a marsjáróval. Utána megmondjuk Vatninak, hogy tudja feltörni a szoftvert és hozzáadni azt a húsz utasítást. Aztán a Pathfinder-rel átküldjük az új szoftvert a marsjárónak, ami kinaplózza a bájtokat egy fájba. És végül vatni elindítja a fájt, mint telepítőt, és a jármű frissíti magát. Venkat homlokráncorva próbálta feldolgozni az alvás hiányos agyának túl sok információt. – Hm? – a Jack. – Miért nem újjunk, vagy táncol? – Szóval csak el kell küldenünk vatni azt a húsz utasítást? – kérdezte Venkat. – Igen, és az, hogy hogyan tudja szerkeszteni a fájlokat, és hogy hova helyezzel az utasításokat a fájlokban. – Ennyi? – Ennyi! – Venkat egy pillanatig hallgatott. – Jack, aláért Star Trek elejéket fogok venni magának, meg az egész csapatának! Személy szerint a Star preferálom, mondta ő kifelé menett. és csak az eredeti trilógiát természetesen. Természetesen, mondta Venkat. Ahogy csak át, egy nő bukkant fel Venkat asztalánál. Igen? kérdezte. Nem találok diétás kórát elfogyott volna? Igen, válaszolt Venkat, nem tudom, mikor törték fel újra a hűtőt. Köszönöm, mondta a nő. Venkat épp folytatta volna munkáját, amikor megszólalt a mobilja. Megelesztett egy hangos nyögést a plafon felé, és felkapta a telefont. Igen, szólt bele a lehető legvinámabban. El egy fotó Varniről? Hello, Anni, jó hallani felőled. Hogy mennek a dolgok Houstonban? Ne szároz Venkat, kell egy fotó. Ez nem ilyen egyszerű, magyarázta Venkat. Ha a kamerán keresztül beszéltek vele, mennyire lehet bonyolult? Lebetűzzük neki az üzenetünket, várunk húsz percet, és aztán csinálunk képet. Várni addigra visszament a lakba. Hát akkor mondd meg neki, hogy a következő fotózáshoz maradjon a kameránál. Óránként csak egy üzenetet tudunk küldeni neki, és azt is csak akkor, amikor az Acedália, planisa Planísa a föld felé néz, mondta Venkat. Nem fogunk egy üzenetet arra pazarolni, hogy megkérjük pózoljon a kamerának. Különben is, az Eva ruhájában lenne, és úgy sem látszodna az arca. Szükségem van valamire, erősödött Anni. Már 24 órája kapcsolatban vagytok vele, a média pedig meg van őrülve. Kell nekik egy kép a sztorióz. A világ összes híroldalán megjelenne. Ott vannak a jegyzeteiről készült képek. Használd azokat? Nem elég, mondta Anni. A sajtók folyamatosan baszogat előről, hátulról vénkát. Bennem fognak találkozni középen. Pár napig várnod kell, Anni. Megpróbáljuk összekötni a Pathfinder-t a marsjáró számítógépével. Pár napot, Rökönyödött meg Anni. Semmi más nem érdekli most az embereket, csak ez, az egész világon. Ez a legnagyobb sztori az Apollo 13 óta. Szerez nekem egy kivaszott képet. Venkat felsóhajtott. Honnan megpróbálom elintézni. Rebek, mondta Anni. Alig várom. Naplóbejegyzés 98. szól Figyelnem kell a kamerát, hogy mikor kezd betűzni. Egyszerre fél jön át, szóval nézem a számpárokat, aztán kikeresem őket a saját készítésű ASC2 puskámból. Így jön ki egy betű. Egy betűt sem akarok elfelejteni, ezért egy rúddal mindet belevésem a földbe. A betű kikeresése és bevésése beletelik pár másodpercbe, és néha, mire visszanézek a kamerába, már lemaradtam egy számról. Általában a kontextusából jövök rá, hogy mi az, de van, hogy nem. Ma órákkal korábban keltem a szükségesnél, mintha karácsony reggel lett volna. Alig vártam, hogy végre nyolc óra legyen. Megreggeliztem, elvégeztem néhány felesleges ellenőrzést a lak felszerelésein, és olvastam egy kis poárót. És végre elérkezett az idő. Ezt olvastam. Megjel HACKL K R S hogy bszüljünk ptföfendrök és szűznetre. Aha, kellett hozzá egy perc. Meghekkeltük a marsjárót, hogy beszéljen a Pajt Készülj hosszú üzenetre. Ez jó kis elmetorna volt kibogozni, de a hír nagyszerű. Ha ezt összehozzuk, akkor csak az átviteli idő fog minket korlátozni. Felállítottam egy jegyzetet. Vettem. Nem tudom, mit értettek azon, hogy hosszú üzenet, de gondolom jobb, ha felkészülök. Óra előtt 15 perccel kimentem, elsimítottam egy nagy területni földet, és megkerestem a leghosszabb antenna rudat, hogy hozzáférhessek, anélkül, hogy rá kellene lépnem. Aztán álltam, és vártam. Pontosan egy órakor befutott az üzenet int hexedit amrius rccom vesző nyitfájl kötőjel per usr per lib per habc pont kötőjel görges migbal index 2.2 a a e 5 vesző felír 141 byte-tól küldjük köv üznöt, de új képhez 20% stan. Na jó, azt akarják, hogy indítsam el a hexeditet a marsjáró számítógépén, utána nyissam meg az usr/lib/per-hopcom.so per Görgessek lefelé, amíg a képernyő baloldalán az index 2a a e 5 e mutat. Aztán cseréljem ki az ottani bajtokat arra a 141 bajtos szekvenciára, amit a NASA a következő üzenettel küld majd. Világos. És valamiért azt kérik, hogy maradjak kamera előtt a következő képhez. Nem értem miért. Ha az űrruhában vagyok, semmit sem látni belőlem, még az arclemezen is túl sok fény tükröződik. De ha egyszer kérik, visszamentem és lemásoltam az üzenetet későbbre. Aztán írtam egy rövid jegyzetet, és újra kimentem. Általában felfüggeszteném a jegyzetet, és bemennék a lakba, de most itt kell maradnom egy fotózásra. Feltartottam a kamerának a hüvelykújam, és megmutattam nekik az üzenetet, ami ne zállt. Yes! A es évek sorozatait hibáztasd. Kérek egy képet. Erre a fonzót kapom abból az őskori sorozatból, dorgálta Anni Venkatot. Megkaptad a képed? Állj le a hisztivel! Vágott az vissza, a vállant pihentetve a telefonját. Jobban figyelt az előtte lévő vázatokra, mint a beszélgetésre. Yes! gúnyolodott Anni. Mégis miért csinálta ezt? Találkoztál te egyáltalán nivel. Jó, jó, mondta Anni. De azonnal kell egy kép az arcáról is. Az nem fog menni. Miért nem? Azért, mert ha leveszi a sisakját, meghal. Mennem kell, Anni. A GPR programozó van itt sürgős ügyben. Hello! – De… – kezdte volna Anni, ahogy Venkat bontotta a vonalat. – Nem sürgős, – mondta Jack az ajtóban állva. – Tudom, – felelt Venkat. – Mit tehetek magáért? – Gondolkodtunk, – kezdte Jack. – Ez a marsjárós hack elég komplikáltá válhat, lehet, hogy egy csomó oda-vissza kommunikációra lesz szükség vátni vel. – Semmi baj, – nyugtatta Venkat. – Csak nyugodtan a lényeg, hogy működjön. Rövidebb vételidővel fel tudnánk pörgetni a dolgot, hegyezte meg Jack. Venkat értetlenül nézett rá. Van egy tervük, hogy közelebb mozgassák egymáshoz a földet és a marsot? A föld nem játszik szerepet benne, válaszol Jack. A Hermes jelenleg 73 millió kilométerre van a marstól. Az csak négy fényperc, és Bert Johanssen nagyszerű programozó. El tudná magyarázni a dolgot Marknak. "Kizárd dolog, mondta Venkat. Ő a küldetés rendszergazdája, erősködött Jack. Pont ez a szakterülete. Nem lehet Jack. A legénység még mindig nem tudja. Mi ütött magába? Miért nem mondja el nekik? Nem vátni az egyetlen felelősségem, magyarázta Venkat. Öt másik asztronaután van a mélyűrben, akiknek a hazajutásra kell koncentrálniuk. Ebbe senki nem gondol bele, de statisztikailag ők jelenleg nagyobb veszélyben vannak, mint vátni. Anti egy bolygón van, ők meg az űrben. Jack vállat vont. Jó, akkor a lassú módszerel csináljuk. Naplóbejegyzés, 98. szól 2. Írtál le valaha 141 random bájtott fél Unalmas, és macerás, ha nincs tollad. Korábban a homokba írtam a betűket, de ezekhez a számokhoz kellett valami hordozható. Az első tervem laptop. A legénység minden tagjának meg volt a maga laptopja, úgyhogy hat áll a rendelkezésemre. Vagyis csak hat állt. Már csak öt. Nem gondoltam, hogy a laptopnak baja lehet odakint. Ez csak elektronika, nem igaz? Elég meleg marad arra a rövid időre, amíg szükségem van rá, levegő pedig egyáltalán nem kell neki. <hály> Azonnal meghalt. A képernyő még azelőtt elsőtét hogy kiléptem volna a légzsilipen. Mint kiderült, az L az LCD-ben annyit tesz, hogy likvid. Gondolom, vagy megfagyott, vagy elpárolgott. Lehet, hogy írok majd egy vásárlói értékelést. A terméket a mars felszínére hoztam. Nem működött. 0 per 10. Így aztán egy kamerát használtam. Sok van belőlük, és direkt marsi használatra készültek. Leírtam az érzékelő váltókat a homokba, csináltam róluk egy képet, a lakban pedig lejegyzeteltem a karaktereket. Már éjszaka van, úgyhogy nem lesz több üzenet. Honnan beviszem az adatokat a marsjáróba, onnantól pedig a gps réberjei él terep. A padványder septében összetágolt irányítóközpontjára töménytest szak a rendszert nem menjen, mert tervezték. Ráadásul mindenki minden ébren töltött pillanatában dolgozott, és a higiénéjára már nem jutott idő. – Jöjjön fel ide, Jack! – szólt Venkat. – Maga lesz Tim keze. Kösz! – mondta Jack, ahogy elfoglalta Venkat helyét Tim mellett. – Hello, Tim! – Jack! – reagált Tim. – Meddig tart a frissítés? – kérdezte Venkat. – Szinte csak egy pillanatig – válaszolta Jack. Watney korábban már meghegkelt a rendszert, le is ellenőriztük, gond nélkül feltöltöttük a Pathfinder OS-ét, és elküldtük a marsjáró frissítését, ami a Pathfinder tovább sugárzott. Amint Watney elindítja a frissítést és rebútója a marsjárót, létre kell jönnie a kapcsolatnak. Jesszus, azért ez egy elég komplikált folyamat, bizonytalankodott Venkat. Próbáljon meg egyszer frissíteni egy Linux-szervert, mondta Jack. Egy pillanathallgatás után Tim így szólt. Tudja, hogy ez egy poén volt, ugye? Egy vicces megjegyzés. Á, ah, reagált Venkat, Fizikus vagyok, nem számítógépes. Mindegy, Jack, a számítógépesek közt sem vicces. Maga egy nagyon kellemetlen alaktim, mondta Jack. A rendszer él, Mi Micsoda? A rendszer él, csak hogy tud. Beszarás, mondta Jack. Sikerült, jelentette be Venkat a teremnek. JPL. Mark, itt Venkat Kapur. Szól 49 óta figyelünk. Az egész világ neked szurkol. A Pathfinder megszerzése fantasztikus munka volt. Dolgozunk a megmentési terveken. A GPL módosítja az Eris emelemiért, hogy képes legyen egy rövid felszín fölötti repülésre. Felvesznek téged, aztán együtt mentek a Skiaparellire. Összekészítünk egy ellátmányküldetést, hogy kitartson az élelmed, amíg az Eris megérkezik. 11.29. Vatni. Örömmel hallom, igazán alig várom, hogy ne halljak meg. Azt akarom, hogy teljesen világos legyen, nem a legénység hibája volt. Mellék kérdés. Mit szóltak, mikor megtudták, hogy életben vagyok? Ja, és szia, anyu! 11.41. GPL. Mesélj nekünk a termésről. Úgy becsültük, hogy értkezésenként háromnegyed adaggal Szól 400 ig tartannak ki az élelmiszer csomagjaid. A természet befolyásolja ezt a számot? Ami a kérdésedet illeti, még nem mondtuk el a legénységnek, hogy élsz. Azt akartuk, hogy a saját küldetésükre koncentráljanak. 11.52. Vatni A termés krumpli. Abból növesztettem, amit hálaadásra kellett volna elkészítenünk. Szépen nőnek, de a rendelkezésre álló termőföld nem elég a fenntartásukra. A 90. szól környékén kifutok az ételből. Más. Mondd meg a legénységnek, hogy élek. Mi a jod van? 1204 GPL Behívunk majd botanikusokat, hogy szakszerűen kikérdezzenek, és ellenőrizzék a munkádat. Biztosra akarunk menni, hiszen az életet forog kockán. A 90. századik szól remek hír, így sokkal több időnk lesz az ellátmányküldetés összeállítására. Más! Kérlek, vigyázz a szádra! Mindent, amit írsz, élőben sugározzák az egész világon! 12.15. Vátni. Odas! Cicik! Köszönöm, elnök úr! mondta teddi a telefonba. Értékelem a hívását, és továbbítom a gratulációját az egész szervezetnek. Mondotta a hívást, és az asztal sarkára tette a telefonját, pont síkba az asztallap széleivel. mics kopogott a nyitott ajtón, és belépett az irodába. – Nem rossz zavarok? – kérdezte. – Gyere be! – invitálta Teddy. – Foglalj helyet! – Kösz! – ürt le mics a szép bőrfotelba. Pelnyújt a fülhallgatóhoz, és lehalkította. – Hogy állnak a dolgok az irányító központban? kérdezte Teddy. Csodáson válaszolt Mitch. A hermészsel minden rendben, és mindenki remek hangulatban van a GPL-ben történtek óta. A mai a változatosság kedvéért végre egy átkozottul jó nap volt. Igen, az volt, értett egyet Teddy. Egy lépéssel közelebb vagyunk hozzá, hogy élve hazahozzuk Vatnit. Ami azt illeti, kezdte Mitch. Gondolom, tudod, miért vagyok itt? Van egy sejtésem, molintott Teddy. El akarod mondani a legénységnek, hogy Vatni életben van. Igen, mondtam így. És ezt éppen most hozott fel, amikor Venkat Paszadénában van és nem tud érvelni ellene. Eleve nem is kellene ezt megbeszélnem veled, vagy Venkattal, vagy akár mással. Én vagyok a repülés vezető. Kezdettől fogva az én döntésem kellett volna, hogy legyen, de ti közbe és felülbíráltatok. Mindezen túl megegyeztünk, hogy ha lesz remény, elmondjuk nekik. Hát most van -e remény. Helyreállítottuk a kommunikációt, és dolgozunk a megmentésén. A kalmja pedig elég időt biztosít nekünk, hogy eljuttassuk hozzá az ellátmányt. Oké, okay, mondd el nekik, bolintott Teddi. Mit hallgatott. Csak így? Tudtam, hogy előbb-utóbb felbukkansz, úgyhogy már végig gondoltam és döntöttem. Menj, mondd el nekik. Mics felállt. Oké, okay, kösz. Szólt távozás közben. Teddy megfordult a székében, és kinézett az ablakon az éjjégboltra. A halvány vöröspontot pámolta a csillagok között. Tarts kivátni! Jövünk!